dit is uit ons hart uit wat ons het doen, ons doen het vir u dank u dat u een vader is wat genees en wat gezond maak wat recht maak en dat het reeds gedoen is dat die offer reeds gebring is vader dat ons net kan kom na die fontein van water toe en dat ons net kan kan geniet jyre. die mosie, die genade die vrede die volheid van die leven waaraan jy is vader en dat jy ons vader is dit is vir ons vir ochend en grote geleentheid heren, want elke dag is vir ons gegee elke dag is vir ons verniet gegee om die volheid daarvan te geniet in Christus ons sê in die ochend en ons sê in die woord heren, dat waar ons vir oogend werkelijk gaan kyk na ons eie levens, dat ons eerlijk met ons self sal wees, vader. Ons bid het die naam van die Seen, amen. Ek wil vir oogend met julle beheer gesels oor een ding wat in my eie hart is, en uh, die onderwerp is om die leen af te leed. Ek um, Jy weet, ons verhouding wat ons het met, met die vader is een persoonlijke ding, is een persoonlijke verhouding. Niemand kan namens ons in die verhouding staan nie. En, um, soos die naam aanduid, is persoonlijke. Jy weet, en, die vraag wat ek myself moet afvraag en konfronteer mee is, wat er in pak het die verhouding in my leven? Uhm, met die beginsel want onthou nie, waar kom ons as ons praat van die, die ou mens en die nieuwe mens, ons kom uit die ou mens uit ons het toegetreed tot die verhouding met die vader en so dit het definitieve inpak op wie ek is en op my leven, hoe hanteer ek goed nou daar is sekere, ek wil dit beginsels noem, of waarhede wat ons, dis fundamentele waarhede, of fundamentele beginsels, alvoer ons ons, kan sê, ons staan in die verhouding, en ek wil dit net vannig uitleg, die eerste een wat ek, sien is dat 2000 jaar gelede, dit is toch waar op ons, verhouding berist nie, is dat 2000 jaar gelede, is die prijs reeds betaal, die offer is gebring, vir eenmaal, is ons geheilig, is ons gereinig, Met die offer wat gebring is, het ons gereed gemaakt en het ons as mensdom was weer reg vir een verhouding met die vader. Die tweede ding, die tweede beginsel wat ek sien is, wat ek vir my myself moet uitmaak en, en vastigheid kry in my leven, is dat die vijand oorwin is. Weet al my nie het twyfel in my hart wees van, dat die vijand nog steeds rondloop en dat die vijand nog steeds enige kracht het nie. Want soedra ek daai gedachte koester en ek dit groot maak, dan beteken dit ek begin vrees, ek begin die vijand vrees. En dis nie waar nie, dis een beginsel, dis een fundamentele beginsel wat ons moet uitsorteer in ons levens. En die derde beginsel is, is dat die lewe in oorvloed is ons lewe. En dis vir nou, dis nie vir een dag, vir nou. Dis die drie dinge wat ek gesien het, wat, wat, wat cruciaal is, wat ons moet verstaan, en dat ons moet vastmaak. En daar moet nie twyfel in ons hart wees rondom dit nie. Rondom die drie dinge nie. En dan vraag ek myself, al was ek praat van die oorvloed lewe, hoe erken ek die oorvloed lewe in my eie lewe? En so kom ek sê, ek wil hy ons met ons self kyk volgen. Ek sê, ek sta in die verhouding, ek sê ek, ek het die lewe en oorvloed ontvangt, Wat die kenmerke sien ek in my ee lewe oor van die, die eeuwige lewe, die volheidslewe, die oorvloedslewe. En ek noem dit die 7 feest. En ek het aan myself gekyk. Ek, en jylle kan nog aanvul, seker ook, met ander dinge ook. Maar ek wil ons, ons met verochend oorzaaklik stilstaan by die 7 feest. Dit klink my soos ek van een oude preke waar ons uit punt 1, punt 2, punt 3 is. Maar weet my, dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor werkelike waar kenmerke in my ee lewe oor die afskynsel, die afdruksel van die ervaring, die, die lewe wat daar is in Christus. En dit, dit word gekenmerk. Daar moet sekere dinge wees wat ek waarneem. En die eerste wat ek waarneem is verhouding. Dit is verhouding. Jy sê, hierdie lewe kan nie begin as ek nie een commitment gemaakt het ten opzichte van my verhouding met die vader nie. Onthou, van sy kant af het hy die taag voorbereid, die prijs is betaald en is vir my om dit te aanvaard en om vir my te sêre, ek vat die hand, ek wil niks anders doen as juist dit nie, dit is die eerste ding wat ek sê, want het hou, Jesus' primaire, sy offer was primair geweest om wat te doen, om die verhouding wat verongeluk was, dier die eerste adem, om dit te kom herstel, dit is so duidelik in die skrif, in die nieuwe testament, en as ons kyk na Jesaja en ons kyk na die ou testament, die verwijsing, die profetiese woord wat ons so van gepraat het, is die vingerwijsing na Jesus wat gaan kom, om wat te doen, om vir ons, weer moendlik te maak, om in een verhouding te staan met die vader. Jy sien, dit is die eerste ding. Die tweede ding wat ek sien in my eil leven, en dis die verskil wat ek sien van die ou mens en die nieuwe mens is, die nieuwe mens is ek staan in verhouding, en ek beleef verhouding, en ek leef verhouding. Die tweede ding wat ek sien is, is vrede. Ek praat van die 7 V, is die tweede V, is vrede. Vrede wat ek, wat ek kan verkry, wat ek nooit gehad het, is ou mens nie, kan ek nou beleef as nieuwe mens. Dit is deel van ons. Dit is een van die kenmerke van hierdie oorvloedslewe, is die vrede. Want as jy vir iemand moet verduidelik, as jy praat van oorvloedslewe, waar begin nou? Jy verstaan, en ek het, dit is soos hier my gepraat het, toe to ek voorbereid ook vir dit, is dat vrede is ons deel. Die innerlijke vrede, Ehm um, 3:16. Julle kan daai 3 vers 16. Hy sê mag hy die Here van die vrede, die Here van die vrede, gere altyd vrede gee op allerlei wyse Op allerlei wyse geef ons vrede. Sekere situasies wat in ons leven voorkom wat net eenvoudig vir ons so groot lyk, en het net vir ons so, die berg lyk vir ons so groot, maar as ons dier dit gaan, ons kyk terug, en ons sien met wat die vrede het ons dier het die ding gegaan, jy weet, dit is lewe, dit die lewe, dit is deel van die lewe, in oorvloed. Die volgende ding wat ek sien, is vervuldheid, jy weet, dit is net Godse gees, dit is net God self, wat hierdie ruimte, so volkome kan volmaak, soos wat hy dit kan doen. Laten ons by een punt kom waar ons sê, man, ek beleef die vervoltheid. Geen ander mens kan het vir my gee nie. Ek self kan het nie, my eie pogings kan ek het nie eens vir myself gee nie. Dis net Godse geest, onthou, ons het geloop, as ou mens het ons geloop met hierdie hy die gevoel van leegheid, hy die ruimte wat binnen in ons was, wat ons net nie kon versadig kry nie, in verhouding, en in gee, en in die oorvloedse lewe, ontvang ons die vervuldheid van hom af. En dan, die volgende ene, vrymoedigheid, vrymoedigheid, dis die volgende kenmerk wat ek sien, van die, die oorvloedse lewe, is dat, is dat ons is vrygemaak van skuld af. Skuld is afgevat van ons af, is weggevat van ons af. Die skuldgevoel waarop my staan, as ek een fout gemaakt het, je weet om, om net te sê, ach, vader, jy weet, hoe my hart vir jy is, en sorry vader, je weet om aan te gaan, en nie om stil te staan, en om belaai te raak, en om met die juk van skuld, Het is af. Jy sien, dit is juist een van die dinge wat hy van praat, as hy sê, my, my jykk is lich. Het is lich op jou skouwers. Want wiele wat is zwaar? Het is skuld. Skuld is zwaar. Dit is ook om die prijs dit ingesluid het. So dat, want ons kan nie die lewe lewe, ons kan nie die volheid lewe lewe, als ons met een skuld sit nie. Als ons zwaar voel nie. So hy dit vir ons weggevat. En die volgende dinge is vergenoegdheid, vergenoegdheid, om vergenoeg te wees. En ek wil hy ons moet gaan kyk daarna. Eentimothees, ja, julle kan het self gaan lees. Eentimothees 6 vers 3 tot 12 is die hele gedeelte. Misschien moet ons gauw zoen te blaai. Ek wil net gauw daarna gaan kyk, want dit is om vergenoeg te wees. En ek sê, dit is een van die groot teelaardes, 1 Timoteus 6 vers 3 Kom ek lees goe daarveel Die opskrif is vermaning en algemene raadgeving Paulus skryf aan die jong prediker wat nou as iemand iets anders leer en nie instem met die gezonde woorde van ons Heer Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie die is verwaand en verstaan niks nie. Maar uit een syklijke sig na toosvra en woordestruid waaruit ontstaan afguns, toos, lastering, boze achterdocht, niteloze strijerei van mense wat verdorwe is en hulle verstand en van die waarheid beroof is en denk dat die godsaligheid wensgevend is, onttrek julle van sulke mense maar hy sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is een groot wins. Hy sê, want ons het niks in die wereld ingebring nie. Dit is duidelijk dat ons niks daaruit kan wegdraan nie. Maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking, strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede. Maar die mense wat laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is een wortel van alle eeuwels. En omdat sommige dit begeer en hulle afgedwaalheid van die geloof en hulle self met baie smarte doorboor, hy sê, maar jy, man van God, vlug van die dinge weg en jaag die gerechtigheid, die godsaligheid, geloof, liefde, leidsamheid, sagmoedigheid. Hy sê, strijd die goeie strijd van die geloof. Hy sê, gryp naar die eeuwige leven grijp na die lewe, die volheidslewe. Waartoe jy ook geroep is, en die goeie beleidnis voor baie getuig is afgeleid. Ek gebied jou voor die aangezicht van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie beleidnis getuig het. Vergenoegdheid genoeg tijd. Ons gaan net ook kom by, by die ding wat ons sien, dat hierdie area's is gewoonlik die areas waar die vijand kom en ons probeer aanraak in hierdie areas. En vooral hierdie area van vergenoegdheid. Om tevrede te wees met wat ek het. Om tevrede te wees met my omstandighede met wat ek het. En die ding van geldgierigheid van is een van die areas wat ons een van die grootste leens van die vijand. Dan die volgende ene is verseker om oortuig te wees van sy waarheid die woord wat oor my gesprek is. Dit is een van die, van die kenmerke van die volheidslewe is om verseker te wees van die woord, die goeie woord wat oor my gesprek is wat hier om ook van gepraat het. En dan die laaste ene is vreugde en dit is my so great, hierdie skrif, uh, Jesaja 12 vers 3, jylle met hom toch, merking in die bybels, punt om jou hand, skryf hom op jou voorhoof, hy sê jylle of ek, ons kan ons eie naam daar anskrywe, sal water skep, met vreegde, uit die fontein van huil, sal water skep, uit die fontein, van vreegde, met vreegde sal ons dit skep, En ek wil jy ons moet blij na Jesaja 35 toe, want dit is vir my so kostbaar. Dit is seker die kortste hoofdstuk in Jesaja. Maar weet jylle, dit is, is so kostbaar, dit een stik, een skrif hierdie, um, wat wees na Jezus toe, want dit is die profetiese woord, wat weer eens hier te sprake kom. Jesaja 35. As ons praat van vreugde mense, weet jylle nie, toe ek die woord bedink, oor specifiek die vreugde dink, Jy weet, ons moet mooi onderscheid tref, het is een vreugde, want uit die emotionele hoek geseen, is dit nie waarvan jy gepraat word nie. Dit is nie een emotionele opwelling, een emotionele blijdskap, een happiness type van ding hierdie nie. Hierdie ding, as ons kyk na wat Jesaja sê, dit is die eeuwige vreugde. Dit is die eeuwige vreugde. Dit kan nie een emotie wees nie, want En die sê nou ons emoties is soos die petrelprijs, is op en af. Maar as ons praat van hierdie vreugde, dan is dit die eeuwige vreugde, ten spuite van vreugde. En kom ons lees gauw daar. Hy sê die woestijn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en die bloei soos een narsing. Dit sal listig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heiligheid van die Libanon, is aan hom gegee, die sieraad van Kermel en Saron. Hulle daar sal sien die helikheid van die Heere, die sieraad van onze God. Hy sê, versterk die slaapande en maak die struiken in die knie vast. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie, kyk, julle God kom met wraak, met godelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dis nou Jesus nie, verwysing na Jesus. Dan sal die oor van die blindes geopen, en die oore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring, soos die takbok. En die tong van die stomme sal hebel, want in die westuin breek waters uit, en stroom in die wolgenis. En die gloeiende grond sal in waterplas word, en die doorsland, fonteine van water, en die plek van die jakkelse wale gele en ris het, is gras met riete en biesies. En daar sal een groot pad wees, In die weg, wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrekken, maar vir hulle sal het wees, wie die weg bewandel, selfs die dwase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeuw wees, en geen verskede dier sal daarop kom, of daar aangetref word nie. Maar die verloste sal daarop wandel, en die losgekooptes van die heren sal teruggaan, na Sion, kom met gejubel, en eeuwige vreegte sal op hulle hoofd wees. Vreugde en blijdskap sal hulle verkry. Maar kommer en gezig vlug weg. Jy sê hierdie type van vreugde. Dis die vreugde wat ons ken. In die lewe wat ons lewe. In die volheidslewe. En dit is wat Jesus vir ons bewerk het. Die profetiese woord. Verwijsing na die, die vergelding wat sou plaas vind. Die wraak wat sou kom op hom. In eenmaal die offer. So dat, so dat, ons in die vreugde kan hee op ons voorhoofde, in die eeuwige vreugde. Mensen, in die lewe, soos ek gesê het, is nie een emotionele ding nie, dit is nie een emotionele opwelling nie. Dit is een konkreet, dit is vir ons jalkene. En, jy weet, ek hier goed, toe dit opkom en, dan besef ek nie, jou kan gaan sit, en jy kan vir jou uit tienheid, kan jy jou, gaan self gaan meet, en gaan kyk, in die areas, in die sieve areas, uit tienheid, waar is my vreugde, jy verstaan, as ek net daarna kyk, en ek kyk na verhouding, en ek kyk na al die aspekte, wat ons nou van gepraat het, vir genoegtheid, let ons vrijmoedigheid, alles, kom ons gaan, weet as jy daarna gaan kyk, en jy meet jouself in term van die verhouding waarin ek my heerde staan, waar staan ek? En dan en dan waarski die woord ons, dan kolossense 2, dan waarski hy ons daar, hy sê, pas op in vers 8 val van kolossense 2, pas op dat niemand jylle as buit wegvoer nie, pas op dat niemand jylle as byt wegvoer nie, Nou as ek kyk na die woorkie buit, dan, en ek gaan kyk na die, die Grieks waarin het geskrywe is ook, en ek kom weer terug na die, na die Engels ook, en weer na die Afrikaans toe terug, dan sien ek, dat het is eindelijk besot dat jylle nie onteien word nie. Dit beteken eindelike onteiening. Die, die verhouding wat ons heet, die kostbaarheid wat ons heet, besot dat ons nie onteien word van dit nie dat ons nie weggevoer word nie, dier wat, dan noem hy die goede wat, hy sê, dier wijsbegeerte, nou as ons gaan kyk na die vertaling dan, specifiek die joodse filosofie, ons kan dit vandag ook noem die, Zuid-Afrikaanse filosofie, dat ons nie weggevoer word dier, dier dit nie, dier nietige misleiding, as hy kyk na dit ook, dan beteken dit eindelijk lie dinge, lie onwaarheid, volgens die oorleveringe, volgens die traditie, volgens die eerste beginsel van die wereld. Nou as ons gaan kyk na die eerste beginsel van die wereld, dan sien ons dat dit verwijs eindelijk na elemente wat van wereldse oorsprong is. Besop dat ons hier weggevoer word dier elemente wat van wereldse oorsprong is nie. Jy sien, en dit word ons elke dag mee geconfronteer. Ek wil as ons hier uitstap, dan word ons geconfronteer met die elemente van die wereld, wat van wereldse oorsprong is. Daarmee word ons geconfronteer. Hy sê persop dat daai goed nie jou onteien nie. Dat het nie jou vreugde gaan vat. Dat het nie jou vrymoedigheid gaan steel. Dat het nie verhouding gaan vat by jou nie. Persop daarvoor. En daarom sê ek, as ons mooi gaan kyk na die 7 punte wee ons, dan sien ons dat hierdie areas is, hierdie goede is die areas waar die vijand pertinent een stokkiewebeer steek, so dat ons, kan jy sê, geskikt word, en gerekel kan word, en onzeker kan word, oor die waarheid wat vaststaan, die die leven wat vaststaan, waarvan ons nou sekere elemente gesien het, sekere eigenskap gesien het, wat in ons levens is, dit is nie ver nie, dit is in ons levens, die eigenskap is hier, en die vijand is daarop ingestel om hierdie eigenskap juist te takel om wat te doen om ons ons onzeker te maak jy weet as jy gaan kyk na wat wat Jacobus en weet terug na Jan sy woord toe die laatste rek oor Jacobus ook hy sê ach het lautere vreegte jy weet as ek gaan kyk na my eigen leven en ek sien hoe dat dit noodzakelijk was dat sekere goed in my leven moes gebeur het en ek wens nie dit moes gebeur nie en dit is nie lekker dat het gebeur het nie, en dit kom ook nie van God af, en ons weet het ons nou, maar die goed het gebeur, maar wie as ek terugkijk, dan sê ek, dit is noodzakelijk geweest wat het gebeur het, want ons, as ons al hoeveel keer gesê het, as ons die spierkracht krijg, daar in situasie nie, gaan ons nooit die spierkracht krijg nie, gaan ons nooit die vreegte ervaar, die volheid ervaar, in die lewe wat hy vir ons geer nie, want die lewe kom nie net na jou toe nie, ons word juist, die goed vind juist plaas, so ons oor kan oopgaan, ons oore kan oopgaan, om te hoor en te sien, wat God vir ons in stel het. Dis juist daarweer. En genade, jy weet, gelukkig, weet ons, dat het nie van hom af is nie. En gelukkig weet ons, dat ons, jy goed nodig het in ons leven, om sterk te raak, en spierkracht te kry. Dis ook hy sê, ach, het loutere vreegde. Hy sê, want, dis een van die goed ons gesê het, is daar die versekertheid, om verseker te wees, hoe raak ek verseker, as ek nie geconfronteer word met die ding, en in my wandel, saam met die heren, in die verhouding wat ek staan, word hier goed uitgesorteer, nie door myself nie, maar door hom wat binnen in my is, word hier die goed uitgesorteer, en hier staan het op, hier staan die waarheid op, jy verstaan, en dit vestig my leven, en het oortuig my, en ek raak verseker, van hy die van die vader, dat sy hart goed is vir my, hy bedink net wat goed is vir my, jy weet, dit is waar ons het krijg, dit is waar ons oortuig word daarvan, hy sê want in vers 6 van Jacobus 1, is so een uh, belangrike skrif hierdie, hy, hy sê want hy wat twyfel is, soos een golf, hy sê nie, dit is die vijandse plan is, om ons te, in, in die areas van ons, wat ons genoem het, om ons te retel, so ons begin twyfel, Ek is verseker oor dit, oor die waarheid, oor sy woord wat oor my uitgesprek is, ek is verseker daarvan. En nou kom hier die vijand met die aanslag. En nou, waar toe val ek nou terug? Nou val ek terug na die waarheid toe. ons gaan nou daarbij kom. Ons gaan nou bij daar ene kom. En dit is so praktische ding hierdie, wat ons elke keer mee geconfronteer word. Hy sê net, want, hy wat twyfel is, is een golf van die see, wat hier die wind, gedrijwe word en voortgesweep word, dis nie ons nie, dis nie deel van die lewe nie, dis nie die eeuwige lewe nie, dis nie die volheidslewe, om dier die wind gedrijwe te word en voortgesweep te word nie, dis nie die plan nie, dis glad nie van God nie, want vers 7 staan, dis so duidelik, hy sê, want die mens, die ouwe twyfel, lees daar, wat sê, hy moet nie denk, dat hy iets van die Heere sal ontvang nie, Hy moet nie dink dat hy iets van die heren sal ontvang nie. Maar ons het dit klaar ontvang. Hy 2000 jaar klaar gesterwe van alles. Ons het dit reeds ontvang. Maar wat hy hier bedoel is, ons sal nooit die vreegte ervaar nie. Ons sal nooit die, die, die vrymoedigheid hee. Ons sal nooit die verhouding hee wat ons moet hee met die vader. Daarvan word ons beroof as ons in twyfel is. As ons onzeker is. Sien mense, ons kan hier met mekaar elke zondag oor die goed praat maar wie, as ek nie by die huis, as ek nie op my wandel gaan uitsoort, oor in sekerheid kry oor, oor die areas in my leven nie, soos verhouding nie, soos virgenoegtheid, soos vreugde, nie weet, dit het ons genoem het nou, dan speel ons met vier, want dan is ons op die gevaarlijkste plek om te wees, en dit is in ons te wees. Dan word ons voort gesweep, en dier die golwe rond gewas, soos wat in die see gewas word, want twyfelachtigheid roof my van sien, het roof my van die reëllikheid van oorwinningslewe. Nou wat is die redus vir die twyfelachtigheid? Waarom is daar twyfelachtigheid? Hoe kom is daar twyfelachtigheid oor ons? Waar kom het vandaan? Hier sien, een beginsel wat ons moet verstaan ook hierso is dat, onthou ons in die waarheid gehoor, ons in die waarheid gehoor, Waar hoor ons dit? Ek het dit die eerste keer gehoor, by die gemeente, en my oor opgegaan vir die skrif, ek het begin lees, ek hoor dit by my boetas en my sissies, ek hoor dit by sekere mense, as ek onsekere kringen beweeg, in plekke kom, waar ek die waarheid optel, ek hoor dit, ek associeer daarmee, die stem binnen in my, verklaar dit ook, dit die waarheid, dit is recht, en onmiddellik klikt het, en jy drop die penny met die specifieke wat ek hoor, maar daar is baie goed, as ons daar buitenkant kom, is daar baie goed wat ons hoor, wat nie die waarheid is nie, die meeste van die goed wat ek daar buiten hoor is alleen, want daar nou net, ons wil weet, waar komt twyfelachtigheid vandaan, twyfelachtigheid mense, ontstaan, wanneer ons een kese moet maak, tussen wat is waarheid en wat is leen, en ons weet nie wat die verskil is nie. En onthou wat sê die woord vir ons in die breers, uh, die vier praat daarvan, van die volwassen man, wat in die geestelike um, skills, geoefenis, om te kan weet, om te kan die onderscheid tref, tussen wat is, is reg en wat is verkeerd, wat is die waarheid en wat is die leen, om die onderscheid te kan maak. Wat er een van die twee wen in my lewe? Die goed, die kwaad, die waarheid of die leen, wat er een van die twee is die dominante een in my lewe, ten opzichte van sekere aspekte en saken. Sê nou maar oor Godse gins. Ek twyfel oor Godse gins. Noem maar voorbeeld. Wat maak my twyfelachtig rondom dit? Is dit wat ek hoor van die lewe af daar buitenkant? die lewe sê, die wereld sê vir my, jy moet soveel in jou bankrekening, jy moet so karre, jy moet in so huis blij, moet dit doen, jy moet dit doen, as jy dit kan doen, as jy daai goed het, dan sê ek vir jou, dan het jy dit gemaakt. Maar as ek na nou my egen goed, my somme maak, en ek kijk na myself, dan sê ek, joh, maar ek kom hier alweer uit nie. Nou twyfel ek, is Godse gins nou rechtig oor my? Staan jylle? Maar as ek vir is, dan weet ek, ek is te met dit wat ek het, dit is die beste plek om te wees, is om dit te heef wat ek het, want hy sê vir my, en ek sê, kyk na die skrif, wat is nou net gelees, het daar in te moot is, want sy mos, geldgierigheid is die eewel van alle kwaad, nie verstaan, so, wat er een, van die waarheid of die leen, wat er een leef in my lewe, wat er een is die dominante ene, En weet wat bepaal dit? As ons gaan kyk na, ek weet jy of jy al die story gehoor het van die witte hond en die zwarte hond nie, ek denk ons het dit al in die gemeente gehoor van iemand wat het al gesê het. Van die twee honde wat met mekaar beklui. Jullie eienaar. Ek lees ook, een ander weergehaal van die verhaal is, dat dit een, een eienaar is van twee honde wat met mekaar fight. En daar is nou so wetenskap op die twee honde. En nou kan hy, sy honde, so wat doen hy nou? Hy manipuleer nou die witte en die zwarte hond dier vir die witte hond die die week meer kost te gee as vir die zwarte hond. So volgende week, as die fight met plaas vind, dan is die zwarte hond is moeg man, want die het een min kost gehad in die week, dan, die hond, dan verstaan julle my die argument. So dit hang af van wat er hond ek die meeste kost gee, die hond gaan die sterkste wees. Dit is precies die selfde, wat er van die waarheid of die leen, gaan die sterkste wees in my leven, gaan bepaal word, die een wat ek die meeste kost gee. Waarmee hou ek my bezig? Waarmee hou ek my bezig? Ek wil nie ingaan op die leen ding nie, ek dink ons is redelijk uitgeklaar oor wat die leen is. Jesus het het self gesê daar in, in Johannes 844. 44. Hy sê, jylle die vijand, die Satan as jylle vader, en dan verduidelik nog praat hy daarover en sê maar hierdie ou is die vader van die leen, uit dom uit kom geen waarheid nie, van die vijand af kom geen waarheid nie, en dan uh, is interessant hoe hy ook, die David in sy psalms verwijst na die leen, julle moet dit toch gaan, gaan nalees, en vooral hierdie ene wat hy praat in psalm 52, psalm 52 vers 5, jy hou meer van kwaad as van goed sê David van die leen meer as om gerechtigheid te spreek dit is so skitter in skrif David het al gesnap daai tyd dit nog voor Jezus in die kruis gesterwe het, voordat die die gerechtigheidsbootskap verkondig was het David al besef, maar daar twee twee dinge daar is die waarheid en daar die leen Het ek die leen meer lief as die gerechtigheid? Praat ek meer leen of, of praat ek meer gerechtigheid? Spreek ek meer gerechtigheid of spreek ek meer leen? Hy praat ook van dat sommige ouwens maak die leen sy skuilplek. Ik denk is daar in is vers 15, as jylle wil dit gaan, gaan merk, Isaiah 28 15, om die leen sy skuilplek te maak. En dan praat hy in, in Jeremia 10, 14. Hy sê, elke mens word dom, sonder kennis. Elke gods moet staan beskaamd dier die gesneerde beeld. Want sy gegote beeld is een leen. En daar is geen geest in die nie. Sy gegote beeld, gegote beeld, mense hoef nie watwendige uh, beeld te wees soos wat in die, die oud-testament is. En dit kan iets wees wat ons verafgod. Iets wees wat ons as so belangrijk in ons leven beskou, dat ons het eindelijk voorafgoed, ons weet het net nie. Dit is so groot leen, ons besef het nie, maar dit is een leen in ons leven. En, eindelijk ons eie pogings. Want hou die vijand, werder die leen, want hy is die vader van die leen. Nou, hoe kan ons prakties raak, en hoe kan ons hierdie ding uitsorteer in ons leven, ten opzichte van, van die leens, van die onwaarheid want onthouwe leen is nie noodwendig wat ek nie die waarheid praat in termen van ek maak nou een story op en ek vertel nou vir ouwe story die leen is die teenoorgestelde van die waarheid in termen van wat Godse woord vir ons sê sy beloftes wat hy vir ons maak die woord wat oor ons gespreek is die sien woord wat oor ons gesprek is, dis die waarheid, en die vijand soos ek gesê het, kom, en hy wil probeer om op die areas, ons, weg te trek, en ons onzeker te maak, so ons in twyfel, gedompel raak, Jacobus 1, sê ook een belangrike ding, vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek woord die God versoek nie, want God, kan dier die kwaad nie versoek word en self versoek hy niemand nie maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlik weggesleep en verlok word wat gebeur eindelijk in die praktiek daar kom een versoeking daar kom een leen daar kom een drogbeeld want hy praat daarvan as drogbeelde hy kom na ons toe in ons gedagtes en dan laat ek dit toe in my gedagtes Gewoonlik is dit een baie klein dingetje en nou begin ek dit bedink dit is een klein dingetje wat inkom en die klein dingetje kan ontstaan dat ek is nie goed genoeg nie as ons nou praktisch moet raak met een voorbeeld dit kan so iets wees soos ek is nie goed genoeg nie ek maak het nie en nou raak die klein dingetje groei nou, hoekom groei jy? wat laat om groei? is ek wat om die toegang gegeet, is ek wat om laat groei, dier om aan om aandacht te gee, dier aan om, om kost te gee, laat ek die klein gedachte groote raak. Hy raak nie van self groote in die mense. Die vijand ken nie as my gedachte is nie. Onthou dit. My gedachte is my persoonlijke. God ken dit ook. Ons lees daar in, in Pesalum, dink is Hoekha 112, wat hy sê, dat hy ken my gedachte is voordat ek gedink het ken nie dit so God en ek is die enigste wat my gedagtes ken mense die vijand het geen beheer oor ons gedagtes nie want hy weet nie wat het is nie hy ken dit nie dit is vir hom een toe ons gedagtes maar wie hoe werk hy wat hy wel doen is hy manipuleer ons gedagtes door iets vir ons voortou want met ons oor sien ons met ons oor en ons Die sintuigelike waarneming, wat ons mee werk, dis daardier, wat hy toegang krijg. Dis een elisie man, dis een elisie, maar ons groe daar elisie, en nou vat ons dit, en nou maak ons omgroot. Ok, ons sien, die reikdom, ons sien al die goed, nou sê ons vir ons self, hé, hey, ek maak het nie. Nou, wat maak my gedagtes? Nou groe ek, nou raak het grooter. Hy die ding geplant, want onthou gierigheid is een van sy, sy hoofkenmerke van die vijandse kant af is gierigheid waar ons sê die, die waarheid is vir genoeg tijd, sê hy nie gierigheid en nou sit ek met die twee kante, met die twee pole wat sien voed ek wat sien gee ek die kost wat bedink ek en dit gaan op die ene van die dag bepaal wie ek is en wat ek doen jy sien wat gebeur is is dat ek, ek focus so, want onthou, met andere as ek vir die begin top, en daar focus, dan gaan dit my oorweldig, onthou dit oorweldig my, dat ek, jy weet, op een stadium kom, wat ek oor niks anders kan denk nie, en dan is alleen eindelijk, voel dit vir my, maar dis my s'n rechte ding om te doen, sien, het kan so ver gaan, dat het tot vir my begin voel, maar dis die rechte ding om te doen, as ek om genoeg kost gee, dan oorweldig hy my. Dit waarop ek focus, gaan my oorweldig. My gedagte is, is, waar die vijand, kom met een voorstel. Hy kom door die oor, het ek gesê. Dan kom my kese, daaruit kom my kese, die heilige gees, want daar nou net die heilige gees is by my, wanneer ek geconfronteer word met dit wat ek sien is die heilige geest by my en ek kan vir jou waar word, die heilige geest wil vir ons die beste hee die stem van die heilige geest is moet daai gedachte kry nie moet toelaat dat het vesting kry moet nie, moe nie dit toelaat in jou denken nie aan jou gedagtes nie dit wat die heilige geest sê hy feister het heel tyd vir ons Want onthou wat sê hy, sê ek is die licht, hy sê in my licht sien ons die licht, in sy licht sien ons die licht, hy sê hy is die licht vir ons pad, vir ons voete, hy sê hy sê die stem achter jou hoor, dis die pad wandel daarop, ja, ons hoor dit, het is die stem hoor, dat die stem is by ons, maar as ek die verkeerde hondkos gee, dan gaan ek nie die stem hoor nie oor ons en dan vraag ek my self, weet, het ek nie al te veel in my leven, die die verkeerde hond kost gegeer, dat ek nie meer duidelik die stem kan hoor soms nie, dit is nie veroordelend nie, maar dit is, dit is die kunst van die lewe is om die stem te hoor, geoefen, geoefen, geoefen, gaan ek na God luister, of gaan ek my eie weg volg, as ek sê, die Satan kan nie ons gedagtes lees nie, As ek rondloop met negatieve gedagtes, want het gebeur, mense het het gebeur, ek loop rond met een negatieve gedagte, en ek kan die gedagte by myself hou, of ek kan het begin spreek. Wanneer raak het rigbaar vir die vijand? Wanneer ek het spreek, dan raak het lirigbaar. Voordit, is dit mooi omdat die vijand nie my gedagte wereld ken nie, weet hy nie van dit nie, maar soedra ek spreek, raak het richtbaar vir die vijand, en kan hy begin werk maak, hy kom achter, hy die ouwe vreese ding, hy die is bang vir die ding, en daarom sê, dit wat, jy, dit wat jy vrees, dit sal gebeur, ok, hier is nou twee kante, die ander kant kan gebeur dat as ek bedink een gedachte, en dan gebeur dit, hoekom? Want jy sien, my jylle, Optrede, my handelinge, alles, word bepaald, dier my gedagtes, met andere woorde, dan kom het nie van die vijand af nie, dan het die vijand nie gemanipuleer, nie, ek het het self veroorzaak, dier het ek het verkeerde gedagtes kost gegeen, ek het het nog nie gespreek nie, maar ek bedink het oor en oor, en dag vir dag, so wat sê die skrif ook vir ons, dit soos jy dink, so sal jy wees, met andere woorde, dan raak het die handeling, en dan loop ek my vast in die moeilikheid, jy sê en maar die gevaar is ook wanneer ek hierdie goed spreek wanneer ek het spreek Matthäus 15 vers 8 sê hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe maar hulle harte is ver van my af jy sê, nou sê hier ding wat gebeur en dit, dit belemmer ons van oorwinning. Het belemer ons van die volheid lewe. Is wanneer ek die rechte ding dat praat, maar ek is nie oortuig nie. Daar is nie oortuiging in my hart van wat is die rechte ding nie. Dis hoekom ek, een van die kenmerke van, van die lewe, is om verseker te wees. En dis hoekom het so belangrijk is, as ek gesê het, om nie weg te skram vir die confrontaties in my lewe nie. Die goed wat op my pad kom nie nie om bang te wees, en weg te hartloop van het aflie, om het wel te confronteer, met die geest wat binnen in my is, om die situasie te hanteer, want daar word spiekracht ontwikkel, daar begin ek gezag en autoriteit kry, oor die situasie, ek en jy mese, ons kan een kese maak vir oogend, om in elke situasie te focus, op die oplossing wat reeds binnen in ons is, en dis die kruid van alles, dis die groot sien wat ons ontvang het met met die sterwe van, van Jezus, met die offer hy sê, en dat hy weggaan, hy sê, dis beter dat ek weggaan, want ons stuur die heilige geest vir julle wat binnen julle kom bly so julle toegerist kan wees, dan sê Jezus ook vir sy vader, vader ek bid nie dat julle wegvat die son nie, want dis juist waar die ding in lee die lewe lee juist daarin om hierdie slapknieën stuif te maak en hierdie gebind te kry en om op die flerke te kom van die arend in hoog te gaan en oor hierdie goed te kom dit is juist waar oor dit gaan dit is juist die lewe gaan ons gaan nooit lewe kry als ons nie op die flerke kom van die arend waar kom die flerke van die arend het kom van geloof, waar kom geloof het kom uit die vastberadenheid die, die, die sterkheid die, die spierkracht wat ontwikkel was waar kom dit vandaan het kom uit die situasies uit, het kom met die goed uit die uit wat, wat so, die omstandighede wat ons so elke dag mee het geconfronteer word. Jy sê, betek hier, dan wil die klinkklaar antwoord hee, jy wil hee, die heren moet vir jou sê, so, hier is een bezigheid transaksie, wat nou voorhande is, besluit, dit is besluit wat gemaakt moet word, dit is besluit wat gemaakt, jy wil het klaar hee, jy wil het uitgeskryf hee, jy wil soos Gideon die vriesies uitsit in die ochtende, vir die douw, seker is met kry, ander moet nie douw kry, en jy wil hy antwoorde wil jy he. Die Heilige Geest is gestuur. Hy is by ons, hy is in ons. En is vir ons om oor te ontwikkel, om dit te hoor. Hy sê, luister, jy is hulle stem achter jy hoor, maar dis geoefen. Jy gaan nie daar wees. Jy gaan nie daar kom as jy nie geoefen is nie. Let ons het eerlik vir mekaar sê, ons. Dit kom uit oefening uit. Begin met die klein goeitjies om nie saam te praat nie. Jy weet, jy gaan in die week wat nou kom, gaan jy daar ook in geselskap sit, waar mense sê, jylle gehoor, die griep in Australië is op pad Zuid-Afrika toe. Ons moet gaan vir die inspuitings, ons moet gaan vir al die goed, ons moet recht maak, ouwens, hier kom een ding. Wat gaan ons maak? Jy sit in die geselskap. Wat hoor ons? Ons hoor alleen. Wat sê die waarheid? Hy, wat sê die waarheid, wat gaan ek maak in hy situasie, gaan ek my mond hou, gaan ek saam praat, want in die ouwe draak begin saampraat met die goed, dan val ek in die trap van die vijand, hy hoor, nou hoor die vijand wat is in my hart, die ouwe praat nie sê hulle, die vijand het aanvanglik geskrik, en gesê, hey, die ouwe kan ek vat nie, maar nou hoor hy die woord, hy hoor die woord, kom van die ouwe mond af, onmiddag geer hy die selfvertrouwe in die vijand, en sê die ouwe het ek, dis al wat ek wil gehoor het, nou weet ek waar ek staan met dom, kan julle sien hoe die vijand werk, dit, nou hy kracht, want ek het het vir hom gegeer, ek het die woord gesprek, ek het die vreeswoord gebruik, ek het die leenwoord gebruik, nou weet hy my, dis precies wat hy is, so, dit is een klein plekje waar ons kan begin oefen, om op te staan vir die waarheid, En om te sê hoorie se, so, glo jy dat die Here siek maak? Glo jy dat die Here die virus stuur van Australië of van mense wat kom siek maak in Suid-Afrika? Glo jy dit? En meeste van die tyd sal die ouens sê nee, hulle glo dit nie. Ons sê wie ek glo dit ook nie. Stem net saam. Nou stem ons ten minste saam oor die waarheid as om saam te praat en om te val in die trap. Mes hierdie waarheid, nee, hierdie waarheid wat ons hoor en wat ons in ons harte ronddra is iets nie, wat nie Jan en Henda's werk, jy weet is nie, net hulle werk is nie, dis ook ons nie, dis nie werk nie, ek doel dis ons dis, dis deel van wie ons is en daarom het ons dit leef, na buitenkant toe dis ons rol wat ons moet speel, is om hy die waarheid te leef buitenkant toe, daarom as ons geconfronteer word met leens, en ek praat met myself oor die goed volgend is, maak een stand en sê die waarheid, spreek die waarheid want daarin is die kracht, daar is die woorde, daar is die kracht, want dit, laat die vijand weg hardloop, want waarmee het Jesus die vijand geconfronteer, anders is net die waarheid, hy het niks anders gehad om te gebruik nie, as bloot net die waarheid wat oor hom gesprek is, het hy gebruik, en dit is ons rol, dit is, ons, dit is wat ons kan doen, dit is die enigste mechanisme wat ons het in die vijand, is om net op die waarheid te staan as standaard, en te sê hier is die waarheid, dit is die waarheid, hierdie ding wat jy van praat, of hierdie ding wat, dit is een leen, en dit af te maak as een leen. Wee net daar, Hebreus 5, 14, net omvele ook, maar vaste spuis is vir volwassenis, vir die wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskui, om die waarheid in die leen te onderskui van mekaar. En wie jy dan hoe meer ons met die waarheid omgaan, hoe meer ons die waarheid spreek, want hou ons oore tel het op, en hoe meer raak ons ten volle oortuig van die waarheid. Want as ek begin saam praat, wat gebeur eindelijk in die geestrealum? Ek saai twyfel in my ee lewe, en dan is ek soos daar ene wat Jacobus van praat. Moet nie denk dat jy iets van die heren sal ontvang nie. Wat ek daar bedoel is, is, jy word beroof van die vrijheid, van die vrede, van jou verhouding, van die vreugde. En ons word beroof daarvan. Ek sluit af, mense, en, en dit is wat ons vir ons self moet uitmaak, hoe belangrijk is die lewe van verhouding, die lewe van vreegte, die lewe van vervulling, die lewe van vergenoegtheid, van versekertheid, en van vreegte vir ons. Hoe belangrijk is dit vir ons? Want jy weet nie, is dat ons moet dit oppas, ons moet dit koester Dit is al wat ons het. Dit is al wat ons het. En ek wil net sê, nee, ons, en ek praat myself, is dat ek nie moet toelaat dat die leen hierdie my kom steele, hierdie lewe my kom vat nie. Want dit is net ek wat het toelaat. Dit is so, ek kan niemand blameer daarvoor nie. Ek kan niemand blameer as daar nie vreugde in my lewe is nie ek kan niemand blamere as ek nie vrymoedig uit het om na die vader toe te gaan. Baal my self nie. Want iwers was daar saad geplant, een saad gesaai van een leen, dis hoe kom ek sê, dis wat ek myself ook sê is, as daar leen in my lewe is, dan moet ek het weet, dan moet ek ergens maak daarvan en by die geest uitkom, nie, so dat hy vir my kan gaan le, dit is die area, dis die ding in my lewe, dis die leen in my lewe so dit kan verplaas kan word met waarheid. En dit is net Godse gees wat die verplaasing kan doen, en my volle en my oortuiging te bring van, dit is die waarheid. Goed, soos een ding, soos bijvoorbeeld, onvergenoegdheid. Jy weet, as dit een ding is in my leven, dan, um, hoekom is ek onvergenoegd? Wat is die oorzaak? En so die geest, Maar dit is een ding, ek kom terug na die ding van verhouding toe. Dit is een ding wat ek in die gees van God moet uitsorteer. Niemand anders kan dit vir my doen nie. Maar laat ons nie toelade, dat die goed ons leven oorheers nie. Vader, dankie vir die woord van ver verochend, en dankie vir die offer wat eenmaal gebring is, so ons die lewe in oorvloed kan hee. Heer, ons besef dat ons En Arias in ons levens, nog nie, daak, nog nie die vreegte het, die volle vreegte, die eeuwige vreegte het, soos wat jy moet beskrywe daar in Jesaja, dat op ons voorhoofde is nie. Um, dat ons verhouding nog nie een 10 uit 10 verhouding is met jy nie. Maar dankie dat daar nie oordeel is nie. Dankie dat ons kan oefen. Dankie dat ons kan misluk ook nog. En dat jy nie ons veroordeel nie. Dank u dat u ons toelaat om in die oefening, in die school in te kom en an te sluit en te wees by die school. Heer, waar ons leer wat het is om die lewe voluit te lewe. En dat ons foute mag maak, vader. Yes, vader, dit is so, so greid dat daar nie veroordeling is nie. En dat die vir ons geleentede geef, die vir ons kansen geef. Heere, ons wil ook, soos jy ook in die woord sê, dat ons daar oor een gegrawe sal wees, as dan die oor is nie, om te hoor wat die waarheid is, en dat ons hier die waarheid sal vastmaak in ons levens. Heere, en ons hier die waarheid sal leef, wat buiten kan toe. Dis ons hart volgend. Ons sê in die week met, elke ou volgend hier in die gemeente ook, Heere, ons sê elke ou, in die pad voor en toe, dat ons, Heere, jy, sien en die vreugde en die lewe sal ervaar ons levens. Ons bid het in die naam van die sien. Amen. Goed, ek weet nie of daar enige een van julle is wat een woord het vir ons nie, iets wil bijvoeg. Soblief, julle is baie welkom. Moor julle, um, ek hee sommer net met julle deel um, wat in die week my gebeur het, wat baie eindelijk aansluit, wat andere voors gesê het. Ek uh, ...is nog so bezig met so bieke studies en goed... ...en ek sit, ja, bloemvond in bloemvond en in een gasthuis... ...maak het my eie lampie, bedlampie, saamgevat... ...want ek weet dat hulle is altyd so romanties en so... ...maar toe vat ek van jou so sterk liggiekie saam... ...waar by kan leer... ...en ek het hom al so paar jaar terug... ...toe ek die lampie gehad... ...en toe ek om ansit, by die skakelaarkie... ...staan daar, wees my die weg... ...net so klein stikkie wat ek een keer afgeskeerd het... ...en daar neergeplak het, so met spoeg of prit of iets... En die woorde is net, wees my die weg. Yes. En ek sit en denk so, ons het altyd die idee gehad van, wees my die weg, die weg na die hemel. Ek het moes geleer, ek moet hierdie paaiekie loop, om in die hemel uit te kom. En ek besef, maar dis nie net dit, dis aan een openbaring wat God vir my wil bring. En die skryf het sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. En toe besef ek, maar die stikkie wat ek geskryf het van wijs my die weg, word dan wijs my Jesus. Want die weg is dan, um, dier Jesus gaan ons naar die Vader toe gaan. En ek, ek krijt hier die, die ding net van, God moet in ons levens openbaar word. Dit is nie net die weg wat ons moet stap nie. Dit is nie net, net die pad wat, wat andere van gesê het van, wat ons moet elke dag in ons stand en net in ons wandel kijkie, maar dit begin by ons self. Um, dit begin in die ochend is ek in die spiel staan en kyk. En ek kyk in die spiel en ek sien myself, maar ek sien Jesus in my. Ek sien God in my eie oe. Want soedra ek God in my eie oe kan sien, en my eie lewe kan sien, dan val al hierdie ander goeders in plek waar andere gepraat het van die aanslagte van die duivel. Dan word daar die siewe feest Wordt een natuurlijke ding As jy dit net in jouself kan raak sien Dat die weg is Door my Na God toe En uh, ek sê julle sommer net Laat julle dit net kan vat Ons hoef net Ons net ons in die eerste plek ons kan vergewe Daie ding wat jy gesê het van vergifnis Ek dink is, as As die oomlik wat in jouself jy vergewe Kan ons net die pad loop En uh, daar gaan alle handen goed tussen plek val Ek sê julle sommer net en lekkie wie ek feel.